د یا کناستاین داوی خلاصہ بسم الله دا بسم الله خلاصہ با دا با خلاصہ هغه نوکته کې پرته د انګور الله رب العزت ټول قران خلاصہ با تر اوړه چې لپاره د استعانت ته ټول قران خلاصہ دا چې ګور امداد غوړی نه غوړی یا کنا بدو یا دغه مطلب شي کنه او دې کیسه ورته د ترغیب د کنه خلکو یو خطر راغلې ښځه خط طرف نراغلې من الله، الله طرف نراغلن، خواه، او من نسنگ چل بوشی غافر زمبی، او من نسنگ چل بوشی شدید لقابی، خواه، مسلح پاکی صدا لا الہ الا هو، خواه، من نسنگ چل شده، فرشتو آغلا دواگا نی کردی، فرشتی دواگا نی کیکنا، اصوی، الَّذین احملون، ارش و من خود و سب بخون بهم، در ابیه، ویؤمنون بیه، ویسر فرون لیلجین منان دپاره دعا کوي چا نه د منلیسی چلشي دی خلاک شو دی که نهفااخته هم فقی فکانهقا لکه عادادیان شو سر موجیان شلادیانو ډل لی او د خ نو منلی دا کېتاب نو ملینووال دا مخکې بیان بایان ک دی مثالله السلام بیان کړی چا ته بیان کړ د فرراون ته بایدیان کړ دی د فرراونو نه منله او تبا شکنا. راجل مومن د مثال السلام مث سلام مګورور جل مومن او مننو ب شو که نه دومره ل با چا ته ودرې ده الله انله له ن سرو لهناولله دی نامو في حاطیت دنیا اوافلی د لایل مقاله رب کو دوستجب لکوم ما ته چغوه بیا اخلی د لایل چله په دی مې راګلدي چې بورپ الله پیدا کرد نو تالله پیدا کړئ حکوم دا دی که نه چې د الله بندې وکم او اخر کې به د قیامت تذکره بیا ځاونو تذکره نو څنګه څه مطلب ده ور یو لوي چې هغه مسله راغله هغه مسله ومني کنه چې غدا د لا اله الا الله به ورست شو باد شروع شي اعتراضونه وکي صحیح اعتراض وکي اعتراض ودان کې چې مون په دې خبره نه پوي کنه او څنګه تنه پويږي سفا سوتر خبره ده صفه سوتر خبره مره څنګه نه پويږي یو ګډوډ خبره وي تک دا بیا خو هغه ته نه پوي لیکن دا صفاصو تره خبر ده داود دی صورت اغا چرن فض الله مخلصین له دین دا دا داود دی سورہ سوا او دا چر نازل شه د رستم زمرنا دا 60 نمبر دی 60 نمبر سورۃ او په دې کې چن وخت امتیاز اغا واقعہ د رجل مومن دا چې هغه دفاع د موسی السلام کړو دا د مرګورو او مقابله ته درېدل او درې فرعون درېدل ادا خبر ورته کړی وي چې دلته خوسته چرچه چليږي لیکن ګوره مر نروسه وسه چرچي ني بیا ورس ختمي وبوولشل ها دا فرعونین چي کنا ويوم غاو ورته دنه کوي ادخلوا ال فرعون شد العذاب دنیا کې اوسه چرچېسته لیکن البته اوسه چرچه به ني دا مضمون د پدې پدې کې جه ګوره کتاب ده کتاب ده الله طرف نه ده ها چا ومن له نو په نه منین عذاب به مېلاو شي مثلا په کیسه د الله اله الاهو چا منل او کنه موسی السلام دغه مرګور منل او د نور نو منل نه برباسل کنه دا رنګي دا نمونه قدوت قولهم قوم نوح چا ومن نوغه بچ شو فرشته بغل پاره دعاګان کی چا ومن نوغه هلاک شو عذاب که هم تعالی شي الف لام ح م تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ح م اللهخه په مطلب دغه حروف نازله ول د کتاب طرف د الله ندي چې ضرور ذات ته پوها اخر زمبخت بخون کې د ګناونه دی وقابل التوبه قبلون کې د توبه دی شدید القاب سخت عذاب ول دی څوک چې نغا بخنه الله نغواړي الله یې بخي کنا توبه وباسي نو قبلی یې قبلي کنا او کنو واسینو شدی دی لقابه سخت عذاب ولر دی دا کار کول شي او زه په قول طاقت ولдык مخنم کول شي دارنګ چن توبهم قبول لشن سزا عمر کول شي زه طول له دا کتاب راغ الله طرف نا مساله پکې صدا مساله د الا اله الا هو نشتر حق دار ذبنده کې شوا داغنا الی المسیرغ تدکر زید ما وجد الفیات الله جگره نکې پاتون د الله کې للذین کفروا دا مسله چرائ او الله اومنه له نه کافرونه اومنه لکنه جگڑنه کی پاتونه د الله تعالی کې مگر کافر فلا ای غرور ک تقلبهم فلای غرور کا دوکا کې چې تعالی را تقلبهم ګډ وډ ګرزیدو ګډ ګرزیدل ددو په بلاد په خارونو کې ددا مسله نه لمن له تبا بشي ظاهري چرچو تم فلا ای غرور کا دوکا کې دیوانه چې تعالی را تقلبهم ګرجدل د دو فیلبللا پهخارونو کې ق دووت قبلوم دروغېلو مخکله دی قوم د نو ادارانګیل اخضابو نور نادیانو ډلو من بعدهم رو قوم د وهمت نه په هممت کل لومتې هر اومت برسولهم بیا رسولې هم په باه رسولله خپل کې بیا خووو چې اوونه لپاره د قتل وجالو او جګړی کولی بلباتلی په ناار لید حضو ب خقاه چې اوړی پاغې سره حق الله فأخذتهم ما ونسل فكيف كان أيقاب وكذلك حقت كلمة ربك للذين كفروا أنه مصحاب النار داراني صاحبه شيدا فهيش لده رب صاحبه قافر ومني تدور ولدي قد يقول لك كيف أمن المؤمنان المؤمنان شلل أقول له فرشتي دعاني كي گنا الذين هكسان هغفرشتي الذين هغفرشتي يحملون العرشان كيف فرتكرة دي عرشان من خوله چار چاپیره د آس نه نې فرشته یو سبښونه به همم د رېیم کوي سره د حم دربه خپل نه ی سبونه عب نه پاک ګنی ب هممې ریم کمار ټولدلله ګړی میونه به او ایمان دړی پاغېمهغمانې ستا چروونه بخله واړی ل لج عامعملو لپاره د مومنانو او رب بهناره به زمونګه اوسیته کللهشي غیرک د هرشیته رحمتن په رحمت خپل کې او ستا وعلم او دانغه په علم خپل کې څه مطلب رسیدل هر شی ته رحمت څخه او علم څخه هر شی مینه ته په نوفق فل بخنو که کسان تا چې رجوع کړه تا او تبو سبیلکا روان دي تا پلارې وقیمدا بالجحیم او بچ ساتي دوه عذاب د جهنم نا ربنا رب جمعا واكلهم او دن کې دوله جنتونو دمشګره تا غا چې تا دوسره لوز کړه پمن صالح منا باهیم اچات څوک چې موافق وي پا کېده کې دوسر هغه وسرون دنګه مینا باهیم د دود مشران نو وازواج هیم د دود بیبيانو نو وزرريات أبب... هیم د دود اولادنا هغه وسرون دوم جنت ته بوزا ربانا واخلهم ګوره چې چا په برابر ده هغه لپاره فرښتې دعا کوي کنه الا دې جنت ته بوزې نو پلا ور سره بوزې نو ابيبيانو سره بوزې نو بیبياني سره بوزې ات نمبر دیکی نمبر و اتمات او زوریت هم ایمان کسان چې ایمان را وړ او د دوتهبیدار ک ډات د دو پمانې پمان حالت کې نو ال الحناې یم زوریتته یو ضبط کو دو ددو مالت نا هم من لی منشي او نه به د عمل نهې شي. اولاد وسره یوځکو د مور افلار عمل نه پسې شې نه تم دي ښه مضلتم فرشي دعا کوي کنه یالله چا کی د برابر دا کوشش دا وکړ دې چا کی دا برابر سچې خپل افلار کی دا برابر وي به افلار ته دعوت ورکې خو تم دعوت ورکې اولاد ته ټولو کی د برابر شي کنه چې وې جنت کې اداف دعا ورته شامل شي دا دعا پیو لګي د فرشتو فرشتو دعا و پغه چاله چې تا کیدا برابرې کنه واقع هم سیات او دارنگی بچو ساتا دون ناکار عقوبتونونا ناکار صداگانونا و منطقی سیات اغا سوک چتاب بچو ساتا ناکار صداگانونا یومی دن فدغ رضیمانین و فقدر رحمتا تاکیس رتاغ من ارخمک و دالک هو الفوض العظیم دادلویه کامی امی انا الذین کفرو یکننا کسان چی کفر کرده یونادونا دوتا با آواز کیگی پر ازد کامت ولی دو با انتہای غسی کنا پا خفل دی پرشانه چېمون د کوفر و کې ش وی ک دو به ان تی غصې نو دو ته آواو شي ینا دوونه اواز بوشې دوتهله مک الله خاامخه غه دله تا په په دنیا کې چې تاسو شرک کووله مخ الله خاامخه غص الله تاالله کوم في دنیا په تاسومنې په دنیا کې اکبرو ډیرهوه مکې کومن فسه کوم دغ غ نه دروسه ستاسون تاسو کوم پزانول خولمنه نن من ته ځان قسم را غوسای کنا جماع د شرک او کفر والے کوم دین الله غوسو پاغه وخت چې تا شرک او کفر کوم است تو تاو نه الیمانه کړه چې و بل لیکرای تاسو ایمان تاسو فتق فرو ن تاسو کفر کوم دایات بیا وره ان اللذین کفروا یقنا کسان چې کفر کړه یو نا داونه आवाज وو او شی وکړی سدو تا خلا قامت کې سبورت ویلې شي لمخت الله همغه غصہ د الله تعالی فتا سمنه په دنیا کې اکبر ډیر واو هغه وخت چې تاسو کفر او شرک کو دا الله غصہ په تاسو باندې ډیر واو من مختکم د غصې تاسو نه انفسکم بزانون او خلمننن من چې تزان تاسو مر غصای کنه دین نجات الله غصو په هغه وخت کې چې کله تاسو شرک کو استوا او نه ھے لکے دے ت سو ایمانہ ن تک فرو نتصکار کا او کو فرکاؤ۔ اس بدو جانم کے فریشانے کنا قالودو ی رہ بنامتہ نص نہیں نہیں آاشہ نص ن تہیں۔ہورے مرہ سے دو ذ جنہ سے دو دلافات عرفنا بھی زونوں کے ناہ۔ یہ قرار کوہمہ خپل بناہوہہ خو میں سید ہاشتے و تو پاہ ساللار ہمتہ نص مرگ دو اول مرگ سچے دیے اگر نہ خل شام۔ دیم مرچې نهغه په دنیا کې خروج دروخ مېنل جسد نو تفاو کنه مړو کنه به چې نهغه روخ بدن ترارې شو او کال چې روخ د بدن نه ووت نو دیم ځل مرګ راغې یاد اول مرچې نهغه په دنیا کې دې دیم مرګ په قبر کې لیکدا خپل کمزورې ضعفته نو اول مرچې نهغه د ادم د کنا دیم مرګ دنیا کې کله چې مرشه او به قبر کې خلقو ته خل نو دا دو مرګونه شل اول حيات چې نه غسي شې روح کله چې هغه مور خيته کې و او روح تبقن کې واچول شي نو دا اول دې او دویم ځن هغه روز دوام دوام روح چیرنه بدن کې واچوله شي قیامت کې نو دا دویم ځ دویم ځن اول ځل چې روح حلو شي نو د پورforeach د بدن کې واچول ماحول ژوندیش بیا چنن وایته نفوسو جووې جات کله چې نفوسونه هغه یو ځکړ شي د روحونو خپل سره قامت کې چې بیا الله پاسې نو دا روح دغه صد کې واچول شي کنه دا دوم حياته الله رب께서 د طورګ کنه او دا رنګي برزخی ژوند دا خو ارزي ژوند دی د رضا او تکړه اتان نور ځوونه کې د آیت ذکر شته وانه واره اېم برزخو نلا یوم ی باسون فا طرفنا بجنوبنا ومونګا اقرار کو د گنو نو خلو فال ال اخروج من سبيل ذلك داس ديروجي بيان نو اذا دعى الله وحده كفرتم تلكبت رب الا كوج برل کې نو تاسو به کفر کو او شرک به تومنو چا سره و شریک جوړید اسوک پات چاو سره شريدګړو او نتو مينونو تاسو ودا خبره منله توحيد خبره او ن قفرتوم شر خبره بو نتو مينو پر حكم لله الا اله الا الكبير حكم چر نن دفه تمام احکام في اسلي دا جي الله پلاس کي دي چوتت ذات جل كبير ولي والذي الله غذات يريكم تي خيت اوست اياته نخذ طاقت او قوت قل وينزل لكم من السماي رقارن دي برنا رزق ولي في اسلي رزق, رزق, رزق برنا تي فایا تذکروا الہ من ینیب او نسیت نہ قولی من گرغ سو چ سو الله تکنا نسیت نہ قلی من گرغ سو سو ګر دی الله تعالی نابت وکي الله تو ګر ځا کنا څنګه وګردم فتو الله بلی الله مخلصین له دین خالص کی غل پالا بلنا ولو کری حلقافرون اگر چه بد کاتل ها الله یوا دین نبل کنا پر شرکت سره تلکی لَبَّیکَ اللّٰهُمَّ لَبَّیکَ لَا شَریکَ لَکَ لَبَّیکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَکَ وَالْمُلْکَ لَا شَریکَ نبی لَکَ نبی اکرم سلام پر دغه څه پر پښ کنا مخکمو اے هغه بخ خپل خپل پړ پړ مخکمو تل کنا اِلَّا شَریکًا هُوَ تَمْلِکُ وَأَمَامَ ځان نوی جملہ جوړ کړئ مو وای کنا فَتَو اللَّهُ مُقْسِمٌ لَوْ الدِّينُ وَلَوْ كَانَ الْكَافِرُونَ کچې نه غیر الله ته چې غوایې د دې لپاره چې درجه او چت کی درجه خوانه او چتې او درجه ته د یو مطلب دا دی شا ان شاء الله رب العزه ته اوچته مرتبه ولده یا رفعه درجات اوچتون کده درجو د مؤمنانو لرم دهمو درجات ته کنه بلجه کراجي د مؤمنانو لپاره وردرجي الله رب العزه دو په بر اوچته رفعه درجات پر تکون کده درجو د مؤمنانو دی یا اوچته درجو ولده زولار شیخووندارسته یلق الروحا یلق غرز الروحا غرزي یعنی ورکی وحی من امره فحکم خپل سره عالم یشه چاته غانی من, چا من عباده د خپل بندگانونه وحی برنا الله الله رب العزت راولی را کنا نو, داور کی نو عبیاء دا ورکی نو ابیا د دې چنه اول میثاقم بیا دے او دین چې نو غاخص مراتب نه قران شي بیا خو علما هم دي الله رب العزت هغه له قران علم ورکی او بیا چنه اغمخ کتاب بیان کوي کنه یلکه روها ورزیه وحیه په حکم خپل سره فا چا چې وګړی مینه بادیه د خپل بندگانو نه لیندره یوم التلاق دیره پارا چې ير ورکی یوم التلاق د روز د ملاقاتونو داږي ير ورکی خلق ته کنه چې دا سې روز را روانه ده چېږي کو ملاقاتونه کوي څنګه ملاقاتونه وکړي روح ملاقات پوسی جسد سره ول یو الله یلین کې د ابلس جن کې دکانا او د چې هغه په برزخ کې د قبر کېده نو الین ولا به روح راشي د مؤمنانو چې جنّه وروغ راشي د کافرانو دعوت محسن دا وخت مخزن میدان کې یو ځیګنه یوم التلاق ورته ځکوې کنه روحونه به یو ځی شي بدنونه سره یا یوم التلاق ورته ځټوي ملاقات په دعمالو سره وشي شريه ملاقات پوسی کنه مع الامال والجزا دته د عمل او جزا ورو سره ملاقات وشي یا وظالم مظلوم سره یوزشی عابد به قل معبود سره یوزشی اسمانونو ولا وسمک وسره یوزشی وجاء ربک والملک صفاً صفاً اولین آخرين به یوبل سره یوزشی یوم الطلاق پرتزکوی چې ملاقاتونه وکيږي دا ډیر ملاقاتونه کړي یوم ملاقات خونه دی روح ملاقات بجسد سري د انسان ملاقاته ملاقات به خپل اعمال سره ای عابد معبود سري یوبل به ملاقات كي. ظالم ب مظلوم سره یو مظلوم ب ظالم نه مطالبه کئ اسمان مولا وا زما کې سره یو شي ادا الله ب فیصله کئ اولين اخرين ب یو ځې شي دا یو مطلع او تذکوي کنه یو مهمه کاغذ دې من باريزونه حکارب شي لا يفان الله منه شي پټ پنی پالنامه دې ددون نس شي الله بويل لمن الملك اليوم چا لمن الملك اليوم د چا چا د فار بار چې دا اګوب نن ورځې علماوي د 10 سوال پسوکي سوال بچي نه هغه الله وکي سوال به الله وکي لمل ملک اليوم چا ل پارل باچي دا alyom نن ورځې الله به سوال وکي بیا بچنه جواب وله سوکني بالکل خاموشي وې الله رب العزت بوې لله الواحد القهار نصالم الله او کا جواب ام اللہ ورکا دیکھا مخلوق ختم دے سوک خوشتہ نه نا کنا جواب ورکی یا چین اغا فرشتی بسوالو کی ہدا جواب بو کی ایمان دل ملک لیو بیا بسوک جواب نکرین فرشتی بوی اللہ الواحد القہار یا بچین اغا انسانانو بوی اللہ الواحد القہار فرشتی بسوالو کې او بیا بجواب ام پخفلو کی یا بسوالو کی فرشتی او دارنگی انسان بچے اندر اغی جوابو کې لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَاحَارِ وَفَسِرِينَ لِكِ چِز مَكِ عَسْمَانِ کِوَا سُوک پاتے نیشی اللہ رب العزت پا ازرائیل نا تپوسو کی سوک پاتے نی اے اللہ چینو اغازز پاتے ستازات تے اغازز پاتے اغاز فرشتے پاتے دی چا عرش پور تکڑ رب العزت پا اغاز فرشتوں منی مرگ راولی ح اغه فرشتي ته هرڅ پور تکړه دغه منواله امر کوله دی به والله تفوس کی څوک پات نه الله تپاتیو زپاتیو دی والله اسرائيل ته کوم مشر شه هغه مونږ شي څوک به پات نه شي الله به منل ملک علیاو نن باسي دي چارا څوک دا غستو کومه کزمه کوي کته پورا عالم کې اسمانونو نظام ختم دي نظام کو نظام ختم دي مخلوق نظام هم ختم شي لو بما کث مندي بدله ور کو ک هرر ننفسه بما ک سبت کارونو چې او کرددي لازل میو ځلو نیستشته که نه ان د لا سری وړسااب دومره خلکو سره حساب کتاب څنګه کې دله سری حساب په انجر هم یاره ورکو ته یو م لااضفتې دا غرضې د نځ افت ل قوروبو کله چېروون راله تر خناجرې او رسوا مکنته غټو مروته ورسشي که نه یا ج م حاض میه ډک د غم نه چې دا کار منغلی کوو مالی ظالې می نه نو ظالمان ح من څوک دی دو میروبان والله ش او شي یو تا چغه خلړه نو د د سوک نه څوک سوک دي الله پاک قادر د که نه یامو په دخوا نه تلې پهه ګر د ستګومې په ما توفیدور را چې ساې پهسی نو کې خ نه چستر کو ګټونو سره خیانت کی ګورياو غړې بوت کیچن ناغه بلې غړې ګوري الله يقضي بالحق الله پرکې حاجتونه ولذین یذنون من دنیا کسان چې دو ورته سوا سیوا دا دالنا نه لا اللا یخذون بشی بشی پر کلهی ساجد الله يقضي بالحق دا یو مطلب ده چې الله فیصله کوي په حق او حاجتونه پرکې يقضي بالحق فیصله کوي په حق او دا رنګه يقضي بالحق پرکې حاجتونه او الذین <سؤال> ظلم من دونه او کسان چې دوه تچې کوي سیادت الله نه نو نه ساهجت پر کول شي نه فیصله کول شي ان الله واسمی الوصیر ا دونه ګرځې پزماکه کې چوغوري سره نشان جام دا کسانو چې دونه مخ کې تیر شي او د غرنګ دروغ ویلو کان او شد کانوه مشد من قوتن هو هغه سخت دونه په طاقت کې واسارن فی الارض او دیر النخ ولو ابادو ولو فی الارض پزماکه کې فاخدهم الله بذنوبهم دیر چر جوڑکڑیو کنا علامات تتخیدو نمس آنیاں تبنو نبی کل لیر این آیا کنٹا بسون دیر نخو والاو دیر چر نعبادو والاو فی لرز پس مکا کے فاخد ام اللہم بی زنوبی ہیں نو اونا صلی اللہ رب و عزت اغو بی پسو بی گناہونو و ما کانالاو و ما کانالاو من اللہ محبا نو اغوز پاراک من اللہ ادالات عذابنا مو واق انسوک بچکون کے لین نخو والاو لیکن ذلكکه بیا نه همته پهې وجهکاناتتهې رسلویل بات چې را طلب به دو ته پیغه برران کاره د لایلو خترامو فکه فرونو دو کوفرو ک پاخه دا همم الله دصل الله تعلا دو نو قوي یون سدي د لقااب یا کې نه قي زیاتې دا الله طرف نه کتابکس نو دا کتاب چا کړ او که بیان کړی مثالله سلام چې رایانو نو من رضل مومن را پاسې اغاد موسیٰ علیہ السلام پاکتیا وکړه اگر باشید ادارنگی فیرونیان تول غرش لڑکنا ولی قدر صلیم موسیٰ بی آیاتنا و سلطان مبین تاکیس را لگلو موسیٰ السلام پایاتون خلو منی او دلیف کارا منی چاہتا فیرونیان و تا همانیان و تا قانونیان و تا فقالو تول جا مشلوی ساحرون جا جگردے کزا غرد درغن فلما جاوم فلم جاءهم بالحق فر كل چراغی دوتا و بیان د حق من عندنا زمو طرفنا قالوا اغو یقتل ابنا الذين امنوا معه قتل کای زامن د چا چې دو د دو مرګته کوي وسحوا النساءهم اجوند پردای زنانه د دو ما کای د کافری نه لافی نو تدبیر د کافرانو مگر په تباہی کې وقالوا ترون وی ترون ضرونی پردای ما قتل موساک چې قتل کو موساک الربتي انسلچاي ځان طرف وې رب څوک نسلي شي دارو وې کنه تڅ سر ربي ما اكثر ربي ما ته چا نسلي هغه ہوتا نه پټه سکنا کې ربي ټینګړ دې کار ترې نه پری دې وقاله فرعون وې فرعون ترونه پری موسا چې پتل کو موسا وجد رب با دې داخپل رب ته आवाज وکينا نو هغه نو ته تر ربي نو تابق المخلوق بچ کړه وکنا انا اخاف رب اوازو کوم انا بمچره دغه مرګي هم بچلل اتر رب وینم ته مرګو سره لاړلی د ژوند خبرانه ceiling دیوار کا پټین نشوي اني اخافو ذریګم الکزان رب و یریګم یو وی ضروری نوبلچانی وله ځان ته رب و اني ولې هم بلچای اک او بلګارینه اني اخافو ذریګم الکزان تر رب و یریګی کینه اخافو یریګم یبدل يجب أن يظهر في الارد الفساد لا يوجد فساد فسادية وقال موسى وموسى إني أغسط برب ورب تون يقنان فناغ وانا فلا بخفلق ورفساس ومني هر متكبر لا يؤمن بمتكبرنا لا يؤمن بيوه بالخساب تنماني فرز الخساب اذا لم نظر فناغ وانا مكنا قلعا چه دود رفاس دل موسى عليه السلام ودى اغم خلاف شوروك اذا نجي را دا وکړه چې ده موسى عليه السلام قتل مومن اخرج المؤمن راغه وقاله رجل مؤمن من آل فرعون انا قاصد رجل مؤمن من آل فرعون قد عقد آل فرعون نويت تم إيمانه خو که څه پور یغه خپل ایمان نو سرګن کړي پولیس ضرورت نو پېښې کنه دا پیغمبر امر خونم چې دونه دعوت فرعون پیغمبر خو موسى عليه السلام هغه او فرعون ته رسیدل لیک فرعون د قسمه خبرې کوي دعوت ور ګم نه وخت چې نو هغه دعاوات فرز نو لیکن کله دفاع وبدونه لازم وکنه نو ځکه پران موضوع یو موضوع چې نو هغه دفاع د اهل حق ودان هغه تر اوسه پور پر ساتلو ایمان خپل خطرې نو پټو ساته کنه او سی سرګان په چې ربي الله شد او رب دمالاده وقت جاءکم بالبجنات من ربکم او تاسو راغل د تاسو ثابت بیلینات په کارا دلایلو طرفه درفسه سونه هغه ته اسمو وه غوري یعنی موسی علی سلام یادیک انیا کو قاضیبان کا غدر او جن نه فعلی کذب او پاغه منی وبال د دروغ دي یا کو صادقن او کریستینین بیا یوسمکم بعضو الذی یعیدکم اب رسی کتاب تاسو ته هغه صداګه نیچا غ تاسو سره دیغه وعده کئ ان الله علی یهد من و مسرفن کذاب یقینا الله داحت نه ور ک هغه حد تا چې ح د تهجاوج کوون کې د غټ یا قوم لکومل ملکل یو داګوره د فرعون مقابل ولاړ دی خا تاسو معموی خبره نه ده فرون ته ولا دی یا تک تونونه رجله نه یا کوله ر اللهرفو می دا دی چې زماه والله دی دغه دغه جرم دی را تاسو او قتل کوئ یاقوم لکومل ملکل یهقوم زما تالو بره باچې د نن دې هیر ه ورو ف لې په مکه من تاسو ضرورت یی او موسی السلام دغه مرکو را شرا فاصله دی یی فمن ينصرنا سوک وبچکی مونږه من باسی الله عز عبد الله نه جان کچر ترا شمونکه اول افراونو فراون دغه نیو د تقرير کئ اغه رنا رجل مومن را فاصله دغه تقرير کئ دغه نمبر پورا شو فراون را فاصله د فراون ويم سی ويم وعلیکم الله مارا را نظر کوم تاسو تم غراغه چما را کړدا و ما هدیکوم الله سویل الرشاد او نخیم تاستا مگر سملار لارد د آبائی دا تقریص ہو رو دے قرح چنون آغا فران را پاسی آسوی زرونی اقتول موسی ادا رنگین یا خاف ان یبدی لدینکم او کل رجل مومین را پاسی تقتلون رجلن ان یقول ربی اللہ بیفران را پاسی دن سوی ما اوریکم اللہ ما آراء راہ ندر کم تاستا مگر آغا چکم ما را کردن و ما حدیکم اللہ سبیل الرشاد نخم تاستا مگر سمل بيا رجل المؤمن وقال الذي امن يا قومنا خاف عليكم يا قوما زمئا يقينا ولي دا يتوركن من آل فرعون غوم يقوم ويندم قومي وي كنا هذا سو يقوما زمئا يخاف عليكم يقينا يريكم فتاسمن عذابنا مثل يوم الاصحاب مثل يوم الاصحاب فشان ذا عذابونو دا غ خناديانو دلو مثل دا قوم نوح وعاد وثمود وشان ذاعابونو د قوم د نو هادیانو سمودیان ولذین من بعدهم سمودیان نورس د قوم د شعل بلوت و ما و ما او الله یرید ظلم للعباد نو غادی الله زلم ظلم په بندگانو قوم دا دا جن جن جن جن یا قوم منها فعلیکم یوم تنات ای قوم زما یریکم په تاسو باندې عذاب د غروز د چغون چغی بوئ کنه جهنميان یوم تناد بوئ کنه کلو بچونو جگہ جهنم چوکیدار تچریوی جامالکو لخذ علی جا ربک اصلا دیوشی کانا کلو جانتیان تا چغی وی انا فیضو عالینا <سؤال> من الما <سؤال> کلو یو تا چغی او کلو بل تا چغی وی جانیمان با چغی وی کانا یومت تناد اگر روز دا چغو یومت بیا لگائی کانا یومت والون مدبرین فاغران منی جعوبہ کرد اتاس و شا کرد ان کے مالکم نبی اتاس تفارد اللہ دا نه من عاصم سوق بچک ان کے اصوق اللہ دے لاری کنو نشتی غلی پار اصوق لاری اږي سره راغله تاسو ته موسى عليه السلام مخکړه دينا بالبينات ولي مصر دکنه موسى یوسف عليه السلام موسى او یوسف عليه السلام راغله تاسو ته ولي مصر دکنه مصر کې هو یوسف عليه السلام پاتشه بین قول مخکړه دينا بالبينات فقره دلایل او احکام او فما زلت وما مشو تاسو فی شک و شک کی ما جا کوم به داینه چې راتل کړي واغ تاسو ته 파ګی سره حتا اذا هلک کل چې دنیا نه کول تم تاسو خیال تاو لای باص الله من با دي رسوله هرګز نو لګ الله تعالی دین رسول پیغمبر وګوره الله پیغمبر راو لګ تاسو چې اوس په پیغمبر نه راځي هغه راغی تاسو خیر د پاره کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب تارنګ بیلاری کوي الله تعالی ها من هو مسرف مرتاب او که شهادت اووس کوم کې مرتاب او پخ شه کی دین پخ شه الله چې نغټ بیلاری کوي کنا له دنا کسانو جا درروونه فييات الله چېغو باس ماسی ک جټړې کوي پایتونو دله طلا کې بغیر د بی بیدريله تا هم چې را راغې دوان الله دوی سبب د غص د د الله په نز چې بیدې له خبرې کوي دله جنناو او په ننیې ممنانو که دا لکه الله والله کل قلب بي متک اغه چازلامانی چغل وی کوون کوي او جب با زور خپل کار کوي اول ګور شکنن شکنرو سويتا ان بیا چر نغه مور لګی کنه دو دو شک را نه کوي ذل من هو مسرف مرتاب ها مسجد له سوي دلال پیدایشه ضرورت نه تي آیا الله به سلطان نتاهم اغه نرست مور قال كذلك هو طاغ ولا كل قلب تكبر الجبار فرعون باشروه ده وقال فرعون بیا فرعون شورو شو فرعون سو یا ها معلوم دی سرها عمق مقلله الهاتي بهنځه جوړ کوم جوړ کا ځان لکنه وقال فرعون فرعون ای ها ما نه جوړ کما لري او بل دین و چې چل څو رب سې چلو شو چل داو شو نه ان شاید چې هغه زو اوخه جمع تا درازو د اسمانونو تا فاتل الاله الای موسی اکر موسوم الاله د موسی سلام یو بل انځر ته ځم فلک ته خارکه کومخه جمع الاله موسی یو غوړ نه وای چې زی الایم بل الاله نشته بل غوړ نه وای چې بر برخه جمع الاله غور خپل یو خبرې مونټینګ شانه او اساس ورته سلام دا وای زمان ای دا ال رب ال اونسو زمان ای علاوه قابل ال اونسو نو جیل بدهکم ویلا نشته کنا چیز نشته نو به بارشه ګوري یا ګوري شیشلکان او چیلہ نشته لکان وکت څنګه وای چې معلوم تولکم مین الہین غیری قاتلا الہ الہ موسی وای مین الذنه کاذبا دا روژن د نو توب بیلډینګ سره جوړه په بار سره خې جی کړالک از جون نه لفراون السلام علیه فست کړه چې فرعون تبد عملونه دا غه وسدان سبيل او بن کړه شو د سمیلار نه او خلق بندا و ما کید او ما کید فرعون الافی تبام انه ال ولدی فرعون مگر په تبای کی داخل تقریرو ک چې ګورا دان رجل مومن ده موسی السلام ده دوه چې علاج ده زګورم خوف بر ګورم اخلق تو وی ګور ونی لادنو کازیبا او بیا د رجل مومن نمبر بر راغې نمبر پر نمبر دغه مناظره ته کنه مقابله ته کنه موږ سبا هم مقابلي دي لیکن دا ګوره په توحید کې دارنګ چا نګه په قامت کې یعنی داسې اصول کې مناظره ده اصول کې مناظره خو په اصول کې پکاري رب الذي يحيي و يميت او مناظره په اصول کې پکاري نلاخ بلافی دارا دا. نو په اصول کې مناظره شروع ده کنه ور واتونه دی نو بیا درځلې مؤمنان بر راوي عف مقابل غا نه مقابل سوکته داوملې خبره فرعون د پخپل جواب ورکې اته غا نه دی تکړه دی. دا حق پرستو چنه د بلغت mula دغه انا دی موسی علی سلام چنه ابلغانه د غورب واړ لګي تعجب خبر خدا نه کنه علی سلام ته تطري دا انا سی بر تطري دا انا سی کسمه کړي و تاسو انا سي کیس کډیو کنا اواز نوزي تاسونه انا سي ورته پرېدا نو ګورغه موسی علي سلام دې ګوسال سلام ته وي ته فارم شاده چنې ورته پرېدا اوس مشرک بيدتي اغه وی مناظره زر یو طالب راپاسي ته زمو استاد پرې رخان ما سرول مناظره کو اغل تور پر سي رسیدلي غزا ته ګور تور ته زمو استاد ته خبره کوي رضا العلماء مناظره کو ته موسی سره خبره کوي عظم ما تا مناظره یو غان دغه رب لګیا دی پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم څنګه لګیا دا حق د واطل د فرق کی کرن وقاله الی یامنک بیا نک سیمانی راوړو دا غن نمبر شروع یا قوم تب یونی اهدی کوم سبیل الرشاد ولی فرعون ویلو کنه سوی دیو آیات نمبر 29 کې او ما هدیکوم الله سبیل الرشاد نه مگر سمه لار اوس ډیره پاسه دی تاسو غلط لار خې سمه لار ځخې ما یا قومي طبيونه ما پس راځي اهديكوم سبيل الرشاد دو جرتم منو خاط زګراته اخ خپل تورې لیدلې و تر کې لیدلې و شو سما سره شکیږي لاسونه خپې ورنه کټيږي پانڅکي ګم بدرنده ګم ما لکن بیا هم دا چټ جوخ لګیا دی، اسا واخ اخ ما پس راځي دپسې مزای اهديكوم سبيل الرشاد زه تاسو سره ملار خم هغه مقابله کوي خان دا سه آسان خبر غزان طرف وی یا قوم مې خو به ما نه مادي پخا دنیا متا دا ارزې ژوند دنیا چیرې دا یو ارزې پیدا نه دا ژوند دنیا چیرې د کنه متا وان صحیح دار القران اخرت چیرې هغه زید قراری دی هميشه اوسې دلال تدې په پګور فضل لګای من عامل سیاتا چا چوک نیک او من عامل سیاتا چا چوک سبدي فلاو زاجلام اصلاح मतलब نو ور کوله کېږي ته مگر جاګې پښانته او ما نام ال صالحن او چا چامل کنه قسم ذکرین او انسا ها نارینه یو کو زنانه او مومنون دی مومنو فولا یک خلون دا کسان د نبشي جنت یوز کو دو دوتو روزي ور کوله کېږي په کی بغیر حساب به حسابا دا مناظره شوړه په بل سمې هغه د سالم مملکت ته دغه نما مصالح سلام او, او قوم سل دا غ مرګره رجل مؤمن د کلکشه دی وسراخ خپل نمبر نه پری دیخا دغه چینه ما کلک کړي د دې به د تی موناسره خپل نمبر باندې پری دی چې ما ټینګ کې خبرینه کوي غله کینا فارام کینا اوس ځما نمبر دې اوس لګیا جوړ تکا نه او یا قومه قومه زمام مالیا توکم ملل نجاتي سرت اصل راچ تاسو <تصف> د دعوت را کوم ملل نجاتي نجات طرف نه <نا. تصف> نجات طرف تا. وتدعونني الى النار اتاسما بل يورتا فتولغنا سرغندي و فراون تا چې ته د خلق غور ته بوزیک مخامه کوي کنه اي خلقو زتا سبلم نجات طرف تا وتدونني الى او اتاسما بل يور طرف تا کدو ننني تاسما تدعوت نه کوي بالله چې کفر حکم الله سره و او شرک شریک جوړ کوم هغه سره ما له شریبه علم هغه چې مشتما سره پاري مني دلیل تاسما دې طرف ته بلې چې دې ربوبنه دا موسی علی سلام اقا چې لګه دا فرعون ته وای او دا قوم ته وای ټول قوم ته یا قوم یا قوم یا قوم قسم ور طرف ته ولای شر طرف ته ولای قناه دو کوم الغفار او ذات تاسو بلم هغه ذات چې زره ور ذات ته قسم دل دل تی ګورې اقراغ لې استاد ګنا به معاف کی الغفار غفار دې دا یو له مذاړه دا عالم دې الله یو غننګ دا موسی علی السلام یو چنه دې ابل غان نزان طرف وای بله غان دغه رب لګیا دی ترون پخپل لګیا دی اته غان ند لګیا دی لا جنما حما خانما ته دوننی الیه اغا چ تاسو ماته دعوت را کوی اغه طرف اغه طرف کانو ليس له دعوت فی الدنيا ولا فی الاخرہ دومره ضرور الفاظه مضبوطه او کلک الفاظ ليس له نشته دغه اغه په واسکه دعا قبلو ند دلته نالته ذل تهم دق سلاړه التهم ليس له نشته دغه په واسکه دعا قبل الفت دنیا په دنیا کې ولات په اخرت نه په اخرت کې وانما ردنا الى الله زمون تل خو الله تدې وان المسرفين هم اصحاب النار یقینا غو مشرکان چې دا ور ولدي سو زله ورتوي ته دون نار ما غور طرف ته بلیک قاصو به ور ته زای وان المسرفين هم اصحاب النار فطيب اوله ګولې کر جوخت جوخت خبره کلې خبری وکړی ورته ی خبره ورته دا وکړه انګل مصری نه هم مصاب نار سی خوونه ورته کوي ټیک ته ممنې زما خبره لکن ی وخته را شي چې دا زما خبره و تاسوه یادی په تست ما قو لکوم زر ده چې یاد د وکړي تا یا د وک تااسه خبره چې زه تا کومه دا وساسو میله را لکه مشره خپل کشرته نسیت کوی که نه زما خبره دله مخیله را شي وقال تاو زورداره خبره او کړ چې واندن مسرفينهم اصحاب النار اغه نغو تدبیر جوړ کاله وکي ځکه چې دلیل بینی کنه به بی جنگ کینه ودا قران قران فستم له له ونستو اغه به شیل کي لا تسمعوا لهذا القران والغو فيه شور جوړ کاين راغه چینی جواب وونکه رد لا جواب وشو یاغو رب لا جواب شو چې لا جواب وشو به راپن شي پی او ختم کي نو غداوی کنا و وفو و زمری الی الله زس پارم اخول معاملہ الله تعالی الله بصير بالعباد دم رکلک مناظر اکڑا عقیده ډیره مضبوط او کنا افت پتہ او چا خیر کو پمارم پنکې گی فرعون اړه رک چرپن شپې زکا غداوی کنا فاستذکرون ما اقول لكم زردا چی تاسو ته بد خبر مخه راسی اغه چی تاسو ته زویما چرپان شلپې و وفو و زمری الله اول دغزی که بلس سهارا خنوه کنه زکر <laughs> چیزی نگا غرنه طاقتو قوتو سلطنتو ملکو دیگه انه خود تن تن هاده دی مسال سلام دفاع کی دو حق پرست و دفاع داد قرآن موزود دا سنگ رجل مومین راپاسی دا دمرا کلک دفاع اکلا او دارنگی آساف صاحب یاسین راپاسی دا اگر دریوالو پیغمبرانو دفاع اکلا پاکول ازان شاہدت تورکل و غیبت کرد دلت دے موسیٰ علی سلام دا پڑڑا که اخپل زان چین اغا دمرا سخته تاو گرزاؤں دمرا ادایوی وفوز امریل اللہ سپارم اخپل امام لا اللہ تا ان الله بسیرم بالحباد یقینن الله لیدون کے دے بندگانو وقاو اللہ سیعات ما مکروف بچو ساتا اللہ رب العزت بد تدبیرو ناغ چاوکم جوڑو فاقاو اللہ بچو ساتا اللہ رب العزت سیعات ما مکروف د با دوه را تدبیرون نا چا وکم جوړول د خلاف وحاق بیا الفراون اسو الاسو العذاب او غیر کفریان بد عذاب فراونیان غیر کړل بد عذاب به ومنه بد عذاب راغې دا الله بچ کنا دغه د خو ځین مفسرین لیکي چې فراون د د مقابله کې ګورل سوچو کې کنا باطل تا د د مقابله کې زر کسان تشکیل کړل سي ختم وکای دا زر کسان چلاه ور پس که نه ځې د انگان و خړل ځې چې اپس راغل فرون ی غډ به غرت یو کسستا سونه چې مړ نهشه او اپس چې کوم راغلو نغه پانشي کړل په وقع الله اوس یادې معمه کرو ب ساعته اللهه بل دبد د غته ون د چلوونهله چې دوکلو دغو خلاف او راغې په فرونې بد ذا غیر کل فرونیان ذا اننارویو ځونه لی غور چنو غور زونه علیه پیشکیو په دو منی یعنی دوبه ساره ماخام پور منی په ور بدو منی بلیږي کنه پیشکیږي ودو پور منی انار یو روزونه علیها پیشکیږي ور په دو منی غدو او واشیا ساره ماخام و یوم تقوم ساتو فرض قامات او ویلشی ادخلو ان فیرون اسد د عذاب دنه کوي فیرون سخت عذاب تا هغه یو بچ مناظره اونټه ټوکړه بچومش ا دوجې نو مناظره کوم ګډ ورشل ا تابو مشلل बर्बादوم مشلل مفسرین لیکي چې دي ځن عذاب قبر ثابت شکانو یو دلدان نارو یو جون علیها ابیا و یوم تقوم سان فتو لگی دل نارو یوره جون علیها دا قامت نمخ دی او قامت نمخ کی هو بردخی ژوند دی او دا غلط عذاب قبر دي ذی آیاتنا اکثر عذاب قبر ثابت وین ادخلوا ال فرعون دن كيف فرعون نشد د عذاب وذ تها جون فی النار دلته د ګوره حق پرسته تنا مناظرې کولې کنا ال تو بيزان کې لګي یو وېتا د چلو او د درجل مؤمن وا ال ته فرعون او يوب السلام مناظرې شروع شي وې ذاته خان جون په نار کله چې باسون شروع کې فور کې وي ويقول ال ضعفاء وي به دي چې مشرکان فرعون تا اناکن لکم تمام من غتاس وصيروانوا فهلانتم مغنونة عننا من عذاب الله من شيء عنا نصيب من العذاب من النار آياتات تفقو لشي من ناس إيساد وورك قال الذين استكبروا وإبغتان إنا كلن فيها وارتويلوكنا رجل المؤمن وارتويلوكنا تدعونني إلى النار وأن المصرفين هو مصحاب النار نغصى النار شكنا وقال الذين في النار زيت حاجنا في النار وليت اخو ارتويلوكنا إلى النار المصف نه هم اصحاب النار او بیاورپسی ان نار ی ورو عليه او بیا وورپ جوونه ف النار وقال الذي نه ف نارلاړ ورته نه ور او ورتهدن نسلل ک نه. وبان کسان چې غټان دی نه کلفی نهلاقد حک باید لبات مونطول په دغه وور کو الله فی لکه د په ما بیا د بندگانو کې وقال الذي نه ف النار بانسان چې پور کېدي ل <سؤال> خط نهې جاهن نام چو د جاننم ته او د ر او غړی دره ب نه یو خاففان نه یو من من لاذاپ چې یو بل <سؤال> کړم شړن شي که نهشیطان ته بلار چې هغه بهفللاته نوموننی ولو منفسه کوم ااخپل <سؤال> م پیرانو پهې ولاړ شي اوغ به سوله نام صبر نامله نامې مخ واثر نه دا مطلب معرولهفی مشتری کور شرید په که نه بیا بچ جانم چوکېدار ته وي هغه ب چې ته جواب را شي یو نا غ من یو ممن لاذا هغه ب و اورام ته کو تعتی کوم رسلوکوم بل بغات نور راغلی تاته غمران رسون تاسو په کاره دلای لو چې تاسو پهکړی وکس هلته جانم را روان دی قالو بلاولینا نه قالو ووی بورته فرشتې ف چېغې ای وای او مادو اول کافرې نه اللهفیو زال ان لا دججا دکافر الا فی ظلال مگر په برباده کی هغه ورته ویلو کنه انما تذونه لی ليس له تاوت فی دنیا ولا فی اخره نشته دغه پس کی دعا قبل نو دنیا کی نو اخرت کی دنیا کی ویلوما کید فراون الا فی تباب اخرت ته جواب ملو شه کنه او ما دعا الکافرین الا فی ظلال الله واننا لنصر رسلنا ګل موسی علی سلام دغه مرګری رجل مومن موږ امداد کوو کنه یقینا موږ امداد کو د خپل پیغمبرانو سره عام کسانو سره چې ایمان لري او د دو دن دنیا کې یو یوم یقوم الا شاد پاغه زمنه چې او بدریږي ګواهان پاووسی ګواهان لپاره دی کوي څه مطلب ام بیاو غوي کوي نو اندامونه بغوي کوي مومنان بغوي کوي اشاعت کنه نو الی جن امنو فی الحیات الدنا ژوند د دنیا کې چې نو موږ اخ دا ویم داد کو علاقات نه بچو کارنګ جنن دشمن هغه مکمل طور مری نشي غالب کده او یو من يقوم لاشاد حال تمون به جنت تبوزو عزت اکرام اکرام بولورکو جانم نه بچ بچو یو ما پاغرزمنی لان فوزو الیمینا فدمن نور کی ظالمان و تام حضرتهم بانی داغو ولهم اللعنه بانی الله ختم کړي دی کنا امبيار علی گلی کتابون را لګلی عقل ور کړدې بانی خوسته چړيږي چې دنه پوی نو داګه زمونږ په دې د ورنکه ځالمان او تابانی دغه ولهم لعنت او دول پارا لعنت ته ولوم سو ځان ا دول پارا نکار کورده مون کتاب ور کړو په غوې ځان پوکړو دا خلک ځانم تر اتل نو چان پوکول ډیره د مؤمن چې بنت کول نه پویدل کنه ولقداتنا موسل هدا تا کسر ور کړو مون صالح سلام ته هدايت او رسنا بنی اسرائیل کتاب اپات کړو مون بني اسرائيل دا کتاب ور اسد کوم پري خو ته کتاب چه هدايات و ذكرا لله البه موږ ورته ویلو خاص بر نواد الله يحق صور کا يقين وعد الله حقا واستغفر لذنبك ا دارنګ بخنه او غړال لپاره د ګناخ خپل ته الله غماف کی او سبح بحمد ربك تسبيح و اصل حمد در رب خپلنا سبح عبن پاک غنا بهمد ربك کمالت کول دغه غنا بلا شي ول امکان پیګټم کې اوسارټم ان الذين يجادلون في ايات الله يقرنوا قسمي باسونہ کہ پاتون دے اللہ تعالی کہ توحید اللہ تعالی کے بغیر سلطان بے دلیل دلیل وسر نشتا نو اقا ہو چڑاغل لی دوتہ باس کہ بغیر د دلیل وسر نشتے چڑاغل لی دوتہ ان ان فی صدورہم نشتا دد پسینو کہ الا کبر مگر حسد کبر ماہم بے چ نن دي چې تور شي دونکو د غي پوره کول ته ان في شوده مشته د دوک الا کبر مگر ليو حسد کبر حسد ده د دو پر زونو کې نن دي چې نغه رسیدونکو د غي پوره کول ته هغه حسد هغه مطلب ده د دو پر شینو فاستعز بالله خلق عطا سر حسد کې نو تعوذ بالله وکنا انه هو السميع البصير الله او دونکو دې بصیر دونکو خلق السماوات وخامق پیدائش است آسمانونو د زمکه اکبر من خلق الناس هغه ډیر لیدل من خلق الناس خو، تنسبت آنتو پیدائش ته خلقونه یعنی هغه په نسبت انت مشد خلقنا من السماء بناها تاسو څخه پیدائش کې او آسمان چې الله جوړ کړل دي ملائک نن سره نست العالمون وما يستر الاما والبصير او موږ برابر اما او بصیر مسنګه برابرای مخلوق او خالق والذین امنوا عمل الصالحات والل مسی او نے برابرمنان اہ رنگی بدکارقللی لمہ تذکرون لگ جگا جہ س نصےطہ لئیں یو دہ اللہ پہہات کے لگیا دییں یو جہ دی اللہ پہاسیت کے لگیا دییں دہ دواڑہ چر برابر دی۔ ان نصسانات طلہ آتییتتون یا کرن قیمت راتون کے دیے نفت تبہول لگی چی مومن اودہ رنگگی کاثر برابر نندیں کانا لاہ رہے بفی ہی نشتے جاغیر کے راتھلوں کی شککیگ بت تمیزو شیکرنا چہ دوا برابر ندی۔ لیکن اکثرنا چلا یومن لیکن اکثر دی خلکو نا غو نومنې ما او قال ربکم ادونی استجیب لکم سو ویلی رب تاسو ما ته ما نه دعا غواړې ز قبل ما ان اللذین استكبرون عن عبادتک یقینا اکسان چې وی کوي زمو د عبادت نه سید خلونه جهنم و داخین ادونی سو مطلب د توحید اواز استجیب لکم استجیب لکم او قال ربکم ادونی استجیب لکم یو بیدتی مولا سرا مناظره و دعا با سنت مالی و خواب د فرز پس درې دو کې که دی او دارنگی چې نو سنتو پس دو آگان دو آگانی که دا و, و, و بیدتی دا دلیل پیش کرد جو قرآن که اللہ وی وقال ربکمو دونی ادونی جمع دا نو په پا سره سراغوانی و غطالی ورطوی فاتو حرسکو دا جمع دا نو پس و ذاتا یوزی زودن نو مولای جمع دا قرړان کلله داویلدي که نفاو هرڅ کوم دا نغا ستاسو ببیانې دا ستاسو د کارونی زی دی که نه نفاو هرڅ کوم هلتون جمع ده که نه نو بیا ټول په یو ل ځ ته سر ړ م خبر کېږي نه جمعه داو په جمعې بځو دا جمع کار به ټول په شیککه کوم دغه به غلی شو وقال قاله ربوت کو مون او قاله رببط کو موتون تجبله کوم یو تن د دونا بل انتظار کوي چې د دا ل نه چې جمعشي نو دعاوکوو نه بس کې تا له ضرورت دی نوته ځان له دوواه بلله ضرورت دی بل جون ده کوي که نه فرض موز پسې دعاه فرض موز نو پ موزونه دي که نه هر موز پسې یو دوعا ضرورت قبلېږي د پ دګان شلی ور کې نوځان له دوعا غړه نو دی ملاته ملا امین د دی به لا پورته کې او به رحمت ک یا م را نو اتهاب لای دی چې mula tabish le no ta khapla dua ghoruka krakalak mula pato ni shishwani ustaz ur kisi ni aghlas purta ki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar bi rahmatika yarhamur rahimin amuqtadiwuma bi rahmatika yarhamur rahimin na aghplar na jora de aghwa dua kye lazma aghplar khik ya aghplar umar de aghwa ye lazma aghplar wa khik ana muqtadi chen rozana de aghplar bakhya rozana de aghplar de chatta bar dua زان له دوه نه کې خپل دوهګان خرابې کړې مطلب دا دی چې فرض موز چې سلام او ګرځي د دوست مولا نخلاصي اوس تا قیمتي دوهګان دي غزان لواړه کنه تا به یو مقصد ویني بل بل مقصد ویني بل بل مقصد ویني هغه ټول ګډ ورشلل لکه دغه یو مولا ته غوږی خړې هغه یو دوه روزانه وای ربانا اتنا فی دنیا حسنا وفي الاخره حسنا وقنا عذاب نور خلق اجتون دي هغه فرض موز پس نه غواړي فرض مزب په دعاګانې قبليږي نه ځان د چا تابع کوه ما هر مزبسه دعا غواړک ما الله بستا چې یو یو دعا قبول کینه استا مقصدونه دي د هر چا مقصد جدا دي یو پلانونه دي د بل غاق مونې درده بل چن پېشي په کار دي خپل پرسه کارزار راغلې او بل چن نوکور کې سغم دی، بل بل کار دی، اره یو با خپل خپل دعا کین او چې زمي تښلا نو هغه یو دعا اخلا ا د یو تند واصله د نور ټول چې نغفات ش لیکنه د نیم مطلب د د سرخان باندې ډوړې لګیدلله ا د رنګ روزانا راځي مولا تنخوري مؤقتاً پاسي او زی روزانا راځي مولا تنخوري دعا کوي او مؤقتاً دغه شې لګي نو د د ترخان خو لګیدل له چې روزانا تن مولا خوري او زی نو توم ته نو خړه کنا غزان له دعاګان غوړي او ته دغه شان به ته کوي دعا غواړه او قال لره بکمهدون سجب لکو من الله دیستک برونونهې بعدې یا کنا کسان چې للی کې زما د بعدت نه بندګی نه توحید نه ز ل ک جانن د داخلین ځلیله دلی دا سور توی. اقلی داور تو ی لی د الله اوله جانه لکومللاله الله غذااتتی پیدا د تا سباره شپال کې تتس کوو کې نهاررم موب سره رانا والله چې تاسو کارو کې په ک ان الله الله دو فضېناله الناس یقینا الله چې د خوون د فضل د په خلکونی ولاکر سره ن لا اشورون دایکم الله ور کوم دغه فتون والستا سررب دی خالیکو کل دی شي پیدا که هر شي لا اللهه اللهنی سره هار د بندی وا دغنااف نه تو فون نورته وړو ل تاسو د نا کللی کوی ف لجی نه کارو بیايات کې د لغ کسان چېو غو پهاتونه جلله ان کار کوون کې نوبل غغالاال که وا و... وا وو وخت بلغاړتا الله الذي الله غذاتل لكم الارض ش페لا کړ د تاسو مزما قرارن آرام د 파را وسما اسمان انچت وصوركم شکلون درکړي تاسو تفاخ سن صوركم نخصت کړي د شکلو اساسو غرزه کوم نت کوي او روزي درکړ د تاسو پاکيزه سيزونه نبيا څنګه شرک کوي ځما الله پیډا کړ د اسمان الله پیډا کړ د تاسو شکل الله را کړ د روزي الله را کړ دا نو بیا کې بلته محتاج یار دغه باندې ځکه کوم چې فلان کی شي ته زموږ محتاج یم یار هغه سره راشه درشه ځکه کومه زموږ لردغه په پټی باندې دا داوخ زموږ کور ته وبد یغ زمکین راغلی زموږ ګاړه دغه فلان من راځي زمای یو دیوال دغه پسمه کوي ده محتاج نو تاسو شي کی غیر الله ته کوم شي کی زموږه چا پیڑا کړدا اسمان چا پیڑا کړی ده شکلونا رزقونا ذالک الله ربکم داغه صفه ولا رب صاده فتبارك الله و رب العالمين بركاته على ذا غزاد رب ده تمام عالمده هو الحي غجوند ذات مغمر مر مرزي فرون گورخ داغه چنه خ خپل پوز نش سمولوس غزان تربيت اغه خپل ځان نه ده خبر هو الحي غجوند ذات لا اله الا هو دستر حقات ده مندګي شوا دغه نه فدو هو مخلصين له الدين خالص کوي غل پانا بلنا الحمد لله رب العالمين قول تعارف انه خدای تو خاص الله علی ردیچه ربک تمام عالم دی چه همنه مرگ ناراضی هغه من مرگ ناراضی کنه هو الحي هغه ژوندے ذات ته همنه مرگ ناراضی دا ګور فرعون او چه ناګه دریاب کي پروته بیا قبر کي پروتي لاړ کنه بیا وجا انم کي پروتي هو الحي لا اله الا الله ورته ان <تسجنس> توه مدلله نه <تسجنس> ت دوړه مندودلله <تسجنس> ځمنه کی م د دینا چې ځ بعد تو کوم ده کسانو چې تا <تسجنس> ورته چکې چېوا د لانا لماجان به نه تو میرببي کله چې راغلو ماته وااضخ دیل طرف د ربه خپلناانو څنګه پرې د واضخ د لایل او لارړ شغه طرفته چلته دلیل نششته بله دلیل خبره دا ماله هم به منمي واللای ا په امیرتونو مسلمان لرهبلالین او ما ته حکم شي چې غه کې د درره بللا م رب العالمین ې ل غذااتې خلق کوم چې تاسو پدهکړی من تو راابن د من نوفتین بیا نطفینا نوچ نه من تو اول انسان د خاور نه من نوفتین بیاته سلسل نطفینا نونا من حالاقتن بیاټړي دو نه سمه یو خری جو کوم تاسو ره او بااسې تاسوه شما د خټ نه بیا پی پلی پالیلی پالی تبللوغ شر کوم چوره تاسو مضبوط عمر خپلته بیا عمر در کوي در کوي در کوي شوخه چې ش بوړگانان. وام کو منی ته فاکس ځې تااس نړ مخکې لوغنا والی تب لغ اجله موسمماکس او ځینې تاسو ساتی ساتی سااتي د تب لغو چوراعجلم مسممانې ټې مقرر ته والان لکوم کاکیلو نه دی لپاره چې نه کار واخل دا یو رستوراغلی او مخکې مرشم دا یو مخکې راغلی او رستور مرشم پا خپل نکار واخله کنا هغه نه د کیلا ژوند دې نصیم وردی ولذي یحیا و یمیت الله غزا تی چوند کول ک مړ کول ک فیضان قضا امرن ک لچی اراده او کی کول دیو کار لم بچون منسوبیت حاجت نشته فینما یقول له فیقینن و یغتا کون جو تراشن فیکون جو تراش دا سره پرې دې چارسې هغه په اختیار کړی دې هان دومره ضرور رب نشته او بیا لو ګره کافر او تعلم تر الذین فی آیات الله اتنو ګره کسانو ته چې باس کې توحید الله کې پاتون دي الله کې ان یصرفون چر تارو لیکيږي بلغاړه ته دا سره پرې دی بلغاړي روان دي الذین کسان کذوبو بالکتاب وچ دروغ په کتاب منی او بما ارسلنا به رسلنا اپاغه سره منی چې راړیږي دمو پغه منی استاد ی خپل فلسفه یا علمون زړه کې دوت او دو کوم تجیب کو که نه دد اوبال بدو ته پتول ل کې دل توقنا کله چې توقو افیاه قم واچول شي ددو په ستونوتی وس سه سلو زننجونه واچول شي ددو پ خپو کې یسحون را خللی کږي وه ف حامیې په ګر موبو کې س ف نارې بیا کې یس جارو نه راوله کېږی یس جارو نرهوله کېږي اوور کې وېږې مخکې اتتیې که نه یو مقل لبو جو ف نار اوړي اوړل چې اوړي بار اوړي ما خو نه د دوه پور کې ثم قيل لهم به وذو توئل شي تل مړاین دي توق ست معبود لړی کی کنا داننګ خپونه د زنجیر لړی کی کنا د ور کې دنه پروت دین د ست معبود توبه کی کنا ثم قيل لهم هر طرف نو مچږي شي اينما كنتم تشرکو اينما چرته جاغ دي تاسو شریکان جوړول الله سره من دون الله سوا د الله نه قالوا دو و یذل عنا رخص للمغنا اكم ابود تروکيگی ولم نكن ندو من قبل شيئا و خطا سلوخه انکار زان و لنه کوخه دنیا ته په دروغ عادت وکنه التمم دروغ وئ انظر کیف قضوا الانفسهم فحيوا ايات تر سکنه او ګره ځان وني څنګه دروغ وئ خان ځان ته دروغ وئ ده ځان ته خواري و کنه ده به ځان وني چلکی خان به ځان وني چالو کو اول ذلوا <سؤال> ان ما بودا نو خروشید جدتلیک سرتا وسئله تل یو غالب <سؤال> بلغانه به ویرا مون خطاشتو انکار ولونکو بل <سؤال> لم نکنا ندو من قبل شیا بلک مون خودینه مکه چاته چغینه دولیک والله ربنا ما كنا مشرکین كذلك يذل الله کافرین دس الله ګډ وړی کافر کلو یو خبره کوي کلو بل خبره کوي کلو یها اولای شرکانونه داز مشرکان دی اکل وسوی ذلوا ان کلو وی والله ربنا ما كنا مشركين ذا لكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون فرح تفرحون كشالي دا تعلق زرد داغي اثر ب سرغن منوشكن تفرحون في الارض بغير الحق هذا اسمه خوشالي كولم وسمك كنا حقا وما كنتم تمرحون عودانين سب اګه فرح د اړیکو تعلق زر سره د ښه او د چنکس خوشالي وسو چې به کثرت اموال او اولاد د تعلق د کنه کثرت اموال او اولاد او مرخ د تعلق ظاهر سره ده تل راتلل وغیرہ دا خوشالي او د دو په مال اولاد من یا په ګناوونه باندې او دا ننږي تکور د دو په کلو راتلو کې په ظاهر کې دکه چې غزان غټ شړیوي که نه عجیب ب دا سره وده کې ناسه پاسېدم دو ته به وویل ل شي او د جهنم اووا به جا نهمادن نه شي اعتراو د جاننم تاامې شو پای کې پهسمسل متکب بییر تاسولی تکور کوو ب د دا انټیکانه د متکب فس بیرکس پ خبر ته وي دو به خلاف کوي خپرسته و راځی به و چېی به راځې کلاباد په راض که نه بدې رای خله کوی اعتازونه به کوي ته به یووش نه سرو خبرې هغه به تاامې چسبان کی چې ګوره دی او ددان کې د خدا ده د دواقع د خدا ده ته به سر غ نه خبرهې فس بیر کلک ش نووادلله یخ یا قن واده د الله حقه ده ف معور نه کو بالهدی نیدم که چرته اوخو مونږ تا ته بعضغه سرلاگانې چې مونږ دو سره واده کوو به بعضې به در ته وښو که نه او نهفاین نکا یا به مره وی په تاامې ته ملته لاړ دو مونږ تهاپس هلته ور صدا وکوو که نه یار بستاژون کې په دنیا کې دومنې سا را شي یا وزن پاتې شي ته دنیا نه لاړ شي نو دوبه ال ترازي ال ته ولا سدانګان ورکو کنا ولاقدر سن رسول الله من قبل کا او تاخیر سره دیګل یو مونږه ډېر پیغمبران مخکې ته انامې هم مون قصصنا الیک او منهم من لمن لم نخص الیک زنه داو بیان کړته مونتا ته زنه داو بیان مونږ نه دکړتا ته الله پیغمبران ډېر را ديګل زنه تذکیره قران کشته کنا زنه تذکیره چا نو اثرو نشتا زنه تذکیره احاديث ځنو تتسکرو شته لکه چې نشته نو دا خبره مخکې یو جلی وه دا خبره چې بیا یو لا سر سی ر بیادي نه الله وی ځنو ته ما کړی نه نو تا څنګه پولې د چې یو لا سلی رزره دي که الله و ځنو تکره ممنو هم مل لم نقص سایک بیا غو باید ما تاته سرلو کړ نه دی چې کل نه نو پ سووله کې د چې سدي کومپاتې دیه لستې که سلی که زردي. کپتا نشته نبهه ادارس گپتا ولګیلا ولزن یوره زنه روایتونه کیو لاکھ سری زرا زوتین زنه چا نو دو لاکھ زوتین فرام کیوی چنه ما ته بیان نه کړي نو دا تعداد د کوم راګي ماغه ضعیف روایت کمزوري نو کوی نبهه داس ویل پکار دی والله عالم وما كان للرسول ان ند مناسب پیغمبر لنه نشته طاقت ته پیغمبر انیا ته بیات الله باذن الله چر اوج معجزه مگر فیضن د الله تعالی ځکه معجزات د الله دی کریم ورکی انبیا وتا کرامات د الله په اختیار کې دي ورکی اولیاء وتا کرامت د اختیار کې نشته چې وړي وځنا سمنا سم چې پاسو والو زم ځان والو دې درېخ کار کېشته دا کسنګ معجزات د نبی په اختیار کې نه ده دغه رنگه کرامت تو ولی په اختیار کې نه ده دغه مجزات اللهان بیا اولهرک د باتل خلاف دارنې چر نهغا کرامتغا الله او لی لهوررکې لپاره د استقامت په جا دا جامر الله کله چې حکم د الله تعالی قزی به نه بی بالحق قبلخ کوې فیلب به وکړه شي بل خکې په سره پهخصهونه لیکل مکتیلون توانان بخکاره شي دغل ته د باتل پرستوم اوانل خو پووه نه دي که اوس په خلکو تکاره شي دو ته به دنیا کې توانیان دي. شرک نو دل ته تاوانی دی البته مطلب چې باطل فرست تاوانی نه سره نه تاوانی مخ نو خو سپتول کې دخل کو تا کنه الله الذي دعا لكم لنعم داوانی تاوانی دي عقیده خراب وا عقیده تا فقار دا, دا. چې طاقت قوت په دې عالم کې یوازې اللہ دی ولاده الله الذي الله غزه ته دعا لكم لنعم چې پیراکټ دي تاسو ته پره سوري ل ترکب منها دل په لکه سورلای کوي پس نه دا غو بني ومنها تاكلون زين دغنه تاسو خوري اور اذا الله پیدا کړدي بندګي دې ګر الله کوي عقل نشتا ولكم في منافع توصلوا لپاره پای کې نور منفاتون دې هغه ونان دي نو پشم دې نو جت دي تب لغو علی حاجه تن في صدورکم اچور اسې ګاين پغی بندې خپل ضرورتونه تا فی صدورکم تستاسو کو سیمو کې دی وعلیھا دا غزن ساورو باندې وال الفلکی اپو کشتو منی وعلیھا پساورو باندې پوهچو بک وال الفلکی پکشتو منی په داریا باندې ته تحملون پروتکوله س الله سریکن نه او یوری کوم اتېښ تاستان نخې د اقت او په تخبلفه یاد الله تون کیرون کوم یو نخې نو تاسو کار کوئ چاچین کار کرد دی حال تو وګورې نه ګرځ افله میسیروې لرد دو نګ چې په ځمکې چو وګورې سررنګ شاننجام د سانو چې دوه مخکې تشي د د روغ ویل دي کاو اک سره دا مخکنی د دون ډیرو واشد د قوتن قوت کوم زیاتو اثرن فلرضي او نخو آبادو پس مکه کې هغه ایتوار سره هم ډیر مخکی فما اغنان هم کان یکسیبون ایس فیدا ور نکړه دی کوته د کثرت тяغو طاقت тяغو نخو دیغو دا ګنټګره دی دا چوک یادگار دی ا تتبنو نبی کل ریعین ایتن تابسون فما اغنان هم کان اکسیبون دی سیزون ورته ایس فیدا ور نکړه کنا کلا فلم ما جاته رسل قال تراغل یو دو ترسلان زمونګه په واضح دلایل او احکام او فریحو بما من العلم خوشاله شتل نه پاغي منی چې دو د علم نه فریح خو د هغه علم چم بیا راوړو وحاق به هم ما قالو بیا ستجو اوس نو تر مساله کې کنه هغه وایي بس مونږ لا خبره بستا مونږ تا مسلو ته تیار نیو پیغمبر تبای قلوبنا غلفو زمونګه ضرورت چيډ کنه دا دو علوم لوخي دي ښا علوم استعلمت حجت نشتن وحاق بهم ما كانوا به يستعجون غير ما کې دوه راغشه چې دو پاګې سره ټوکي کولی قلم ما راو با سنا کله چې ویني دوه زمغه عذاب اسو یم امننا قالوا دوبو یامننا بالله وحده کله چې عذاب ویني کنا دوب سو یامننا بالله وحده ایمان راړون کلامنه وحده جوازه صرف الله منخه وسو شریک نشتا وکفرنا بما كنا به مشرکین کله من شر کړل نه دیکته اکل سو غوا کوفر او کا انکار کوم هغه سمونه چې موږ پاګه سره شریکان جوړون کیو مشرکین شرکون کیو هغه نه موږ انکار کوم اوس کو دی واقعہ غټ کافر چې فرعون ده هغه هم د دې کلمه ویلا انماره او باسن عذاب چې ویني کنا دا ایمان به بالمشاهده بی شو او مطلوب چې ده کنا ایمان بالغیب دې يؤمنون بالغیر دا چې وخت او فران غوړنی جابر بادشاه هروم بیا ایمان راوړ هر غری وخت مر وخت نه چي ایمان قبليږي نه توبه قبليږي فلم يا كينفعو ميمانهم فلم يا كينفعو ميمانهم نفيده ورنکړه دوه ایمان د دوله مروباسنه کله چې ولید د زم اعظم هدا وخت ایمان فایده نه ورکی کنه سنت الله التي قد خلق سته الله ل قد خلت وي بعدې ترتیب به طرقه دلهغه چې تیر شو ده دله په بندگانو کې خلت کې مخکې ت شو ده چې دغه ایمان نه قبللی که لکه د فونیانو وښه سرهونه لیکل کافریرون توانان قارششي دغهځ کې د دا کاچرو دانه اوس توان ل توانیان پوخواانو اوس توانان قاه شو نو نه نوتی صورتت کې هغه ممسلاوه د خاامی مومن چه تنزیر الکتاب برا نیالوی عزیم و شان خط راغل لے خط کی مسئلس دا لا اله الا حوک چه او مننو غافر زم چه منن من او مننو شدید لقاب چه او بغل پر دواغانی کوي چه او مننو اغوانی و عذابو نراجی دا خط چا بیان کړو او کنن گور موسی علی سلام و رجل المومین بیان کر چه چه او مننو بشلل چه او مننو غرکل لکا فرانیان او آخر که دلائل اقل اډاره نیته نو بیا اقلیت دلایل بلکل په اخر کې او زجرونه غواچتا چاول نه منی او اخر کې به نو بیا خو ایمان قبليګ نه کنه فلم یک وینفعو ایمانوهم بسم الله الرحمن الرحيم